Пощастило йому так добре стати, що через козацькі голови усе було видно. Посеред суднього колеса стояв Кирило Тур, потупивши очі, а кругом його усі братчики. Миряни й собі перлись наперед, щоб подивитись на Запорозький суд. Да не таківські були низовці» щоб пропустили до суднього колеса, кого не треба. Ставши плечем по узплече, рядів у три чи що, уперлись у землю ногами, і вже, як не товпились ззаду городові козаки з міщанами і поспільством, не звузили вони ні на п'ять порожнього посередині місця. Хто б бажав що побачити або почути,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 Військовий писар з каламарем за поясом, з пером за ухом і папером у руках. А далі по боках – довгоусі діди січовії. Ці вже, хоч за старістю жодного уряду, не держали, а на рядах їх річ була попереду. Не один із них і сам бував кошовим на віку, так тепер їх шановано й поважано, як батьків. П'ятеро їх стояло, як п'ятеро сивих, волохатих голубів, похиливши тяжкі й від думок голови. Куріне, отаманнє і всяка старшина докінчали перший обід віщового колеса. Усі були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 Почалося воно ще за онних славних предків наших варягів, що морем і полем слави у всього світу добули. Отже, ніхто з козацтва не покаляв тої золотої слави, ні козак Байда, що висів у Цереграді на залізному гаку, ні самій Локішка. Що мучив п'ятдесят чотири роки в турецькій каторзі, Покаляв її тільки один ледащиця один паливода, а той паливода стоїть перед вами. Навзяв да взяв Кирила Тура за плечі да й повернув на всі боки. Дивись, каже, вражий сину, в вічі добрим людям. Щоб була іншим наука. Що ж сей паскудник учинив? став ізнов глаголити батько Пугач до громади. Учинив він таке, що тільки пху не хочеться й вимовити. Знюхавсь поганий з бабами і наробив сорома товариству на всі роки. Пане гетьмане, і ви батьки. І ви, панове, отамання, і ви, братчики. Подумайте, порадьтесь і скажіте, як нам цього сорома збутись? Яку б кару ледачому пакосникові здекретувати?